Herriotsak bidazualdeko herri, Bida herri mugimenduen irratsaioak pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Ba berriz ere ongi etorriak eta gaurkoan nongi mundu otsakera Gaurkoan hemen nago bakar bakarri, bueno, zuekin, baina ezaituzteet ikusten, eta ikusten ez ditudan beste batzuk, ba, gure gombidatuak izango dira, gure kolaboratzaieak e, saioaren bigarren partean hemen izango ditugu, amnistia internazionaleko kideak, eta baitarean doni, Bartzelonatik, ba bere oiko korrespondxalia horrekin hori guztia baino lehen, beste gai batzuk ere izango ditugu, zeren e, joan den larun batean, askapenak, irungo askapenak, ba mai ingurua antolatu zue, Narabiar herrialdeen iraultzaren inguruko ba, mai ingurua eta aitora razkinek elkarrizketa bat egiteko aukera izan zuen. Baitare aitorrek bestelkarrizketa bat egin digu, saio ardia prestatu digu beraz gaurkoan, e, Italiako ba, nuklearren aurkako boskaketa horren inguruan. Beraz e, gai pila bat beti bezala hemen, mundu hotxaken ongietorriak beraz, eta lehen nik eta bein musika pixka batekin usten zaituzdet. Va mantal duro de ara en graffiti y la madrina ha venido a meter aquí no se grata biso sa terer aquí no hay y Jerusalén go taque de aquí vamos a tener que luchar en mí yala Esto quizá quiera, pasó señor, quizá te vea. ¡Ya! Ya Hortxe Fermin muguruza eta dan Palestina taldea eta honek basarrera egiten digu gure lehendabiziko gaiari zeren esaten noen okay. bezala aurreko larun batean irungo askapenak maingurua antolatu zuen Arabiar herrialde inguruko matxina dak edo iraultzen ninguruko maingurua hainbat, E, ba, Bertson egondu ziren mintzatzen bertan eta aitor, e, Diazekin, bertako islarietako batekin egon zen eta elkarrizketa bat egin zion. Beraz horrengo minuuetan elkarrizketa horrekin usten zaituztet. Arabi herretako matxina den inguruko itzaldi ado mai ingurua mai ingurua obeta esan da izan e, duzue mintzagaik aurkoan e, zunnal izan dugu bai Egipto, e, Jordania e, eta beste herrialde Arabi herretako balaguna baitaren bere egin esperientzeak e, aipatzen. Badago bortu, dugun moduan badago herrialde guzti horien artean zerbait amankomunista. Bai, eta, bueno, pixkat, amankomunian dakatena, bueno, heraien artean desberdintasun desentako dituzte, ez, edo, bueno, herrialde desberdina direlako, baina bai daugatela amankomunean, ba, herrialde gehienetan, edo ia guztietan, Elite batek kontrolatu izan dutula herrialde horietako aberastasunak. Ez? Eta bitartean ba, populazioaren gehiengoa goa batxirotasunean bizitzera behartuta izan da. Honekin batera ere herrialde gehienetan, e, jaguztietan, e, eskubide zibil eta politikoen urtasunak. E, raketa bat emanda. Abidenteoren kasuan 30 e, urte eman dituzte exepzio egoera batean, nun e, ba mobilizazioak egitea debekatuta zegoen, eh zentsura zegoen, hautekoak ba tranpatuta zeuden eta bueno, pixka guzti hori egoera hori 30 urteetan emanda, es eta herrialde bueno, guztietan edo emanda. Oni ere ba geitu ber saio ba E, Regimen hauetako nagusiak, e, Egiptoren kasuan, Tunisaren kasuan, Yemenen kasuan, Libiaren kasuan, ba nahiko zarrak direla eta, ja bono, batzuk ere, surrumurua ba, dago, ba nahiko gaixo daudela. Eta, pixka eta ere, naiztutela boterea beraien semei e, pasatzea. Ez horretako, ba, errepublika da, monarkiko baten antzeko zehose erantolatuz. Sirian bere garaian egintzuten bezala eta honekea pixka bat orrelako ba arrangurado sortu du bertako ba populazioen artean, kontuan itsen behar da jende artearen gehiengoa oso oso astedala eta bueno ikusten zuten ba, beraien eskubide eh, horrak eta hori txirotazunean bizitzera murgiltzen zituen sistema hoiek beste baterako edo ba, jarraitzeko asmoak edo euskatela, ez. Eta aurren aurrean ba bueno, ni ustet izan dela holako lerketa espontaneo moa izan dela oso orokorrean edo baintzate bai Tunisian eta Ejiptoren kasuan eta azkenean ba hori ba sistema hoiekin eh, amaitzeko ba, aldarrikapenarekin edo gabezi hoiekin amaitzeko aldarrikapenarekin. Orain eh, Tunisian eta Ejiptoren eh, diktadoreak botatzea lortu dute eta orain behar da interesgarria dago fase batean nun eh, datotzen urtotagako sistema norakoa den eh, bairra bakitzen ari, ari dira. Ez, eh, kunisten ere referendu konstituzional bat osatu e, deitze deituta dago, atzeratu eginda, baina bueno, hori egin ere da eta horrek piskat ezarreko ditu ba datosen urteetarako ba oinarri politikoak, oinarri oinarri legalak, oinarri institucionalak eta Egipto nere ba piskat horretan daude, naiz eta bueno, behar bada hor badauden batzuk ba, oandikan, ba, ba aldaketak edo reformak ez iztatea beharri beharko luketen e, bezain sakol. Mm. Bueno, Tunisia nabia puntua hartua mm -hmm. eh hartzeko moduan e, egon zenean ondoren baita bai, bai, esan dugu eta hori bai bak garrantzia izan duela Egiptoren eh matxinadak e, referentzialtasun handia baduelako arabiarra erdialdeetan, bai. eh lagun batzuekin hitze egiten aipatzen zuten ba eh Egiptoko matxinada eman zenean momentu horretan bai beraiek e, bueno e, referentzia hori hartu zutela ezta. Bai, kontuan hartu behar da, bori, ez hori, Tunisia izan daitekeela herri bat, periferiko Magreben, Magrebea erabiaraz izan edu mende baldea, beraientzako periferian dagoen herrialde bada. Baina Egipto herrialde erabiarren bihotzean muinean lagokokatuta, herrialde popoelatuena da, laro gehi milioa lagunditu. Eta honetaz, baina era pixkaat ere badauka olako lidergo kultural, ideologiko, ideologiko ba, eskontuan izan behar da, Kairon, hori bi milioi lagun direla hiriburu horretan, eta E, unibertsitate ospetsuenak, Mundu Arabiarreko unibertsitate ospetsuenak adibidez bertan daudela. E, eh ekoizpenak izpenak ere Egiptoan egiten direnak ba Mundu Arabiarrosoan hedatzen dira. Beraz badau ka ba, referentzialtasun bat, lidergo bat, pixka ez dakit da, konparazioa nahiko, bueno, modukoa da, baina Europa'n e, Alemania bat izango litzateke, ez? Eh gertatzen dana, Errialde Arabirretan gutau da eragina, ezta beraz hor e, Demokratian sakontzen duen sistema bat martzan jartzea lortzen balin badute ba horrek badudari gabe eragina izango du ba, bestalde beste, beste herrialde arabiarretan inguruko herrialde arabiarretan bueno, Bukatzeko eta modu oso labur batean e, etorkesunari begira zure ustez e, matxina da hauek e, aurrera jarraituko dute Ba ni ustez e, bai Egipton eta bai Tunisian gertatzen dena ba, erabakiko horra izango da ez e, Matxinadak diktadorea boteretik entzea Horrek e, demokrazian sakontzea ekartzen balin badu eta erreformak eh ba bueno ba reforma benetazko erreformak eh ba lortzen balima dituzte ba, honek eh niuzt beste errealdetan ere ba, eragina izango dula. orain dagoen arriskua da hori ba, azkenean ba asaleko erreformak izatea eta bueno ba diktadoreak kentzea baino bueno norbait edo ba boterea edo ekonomia o andikan kontrolpean izatea eh uste, hondikan e, ere mobilizazioak izaten ari direla berarbadak unikabidetan ez daukate Tunisia edo Egiptoan hasieran izan zuten oi hartzuna, baina bueno, Morokon ere egiten dira, Jordaniaren egiten dira, Yemenen ere egiten jarraitzen dute. Eta ni uste dut biska azkenean ere, ba, Sakoneko arrasoiak edo konpontzen ez diren bitartean, ba bueno, ba sortzarrez populazioak ba razoio motivo de gente izango ditu ba, kalera kalera ateratzen jarraitzeko. Vale, oskerrik asko Marcelo. Zuei, placer izan da. irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info Iru Uda honetan zentea dituz sin razón. en el portal No kara sol na sumos na ni ase ondartzan mendian edotei ibaian un jardin endaian edota benido Eguzki hartu eta neke gana neke erriotsak entzu mando el sol Azte lenetik, ostegunera, zortzitatik aurrera, antxeta irratian. El esta mierda derrington, y otra cosa que no se Ba herriotzak entzun eh, uda nere bai herriotzak izango duzuten, nahizta gure elkarteko laboratzaile guztiak gurekinez izan, zeren oporrak ematen dizkiegu, ba egongo gera hemen zuekin, eta hainbat elkarrisketa interesgarri errepikatzen edo berriak ere bai e, emititzen hemen antxeterratian, esan bezala 8 aurrera egunero hostira, astelenetik ostegunera beintzat. Eta jarraian ba beste gai batera pasatzen gera, entzun dugu lenik eta behin Elkarrizketa hori, Rialde Arabiarren inguruko matxidan nada oietaz, orain beste gaibatetara pasatzen graa, Italian neaz esaten nuen bezala saioaren hasieran ba, erreferenduma egin dute nuklearren kontura, dena den hori baino lehen musika pixka batekin usten zeitu zet. Egin tadiru holtzitu zuzapata berrietan Biseria bateu bentzen badizut eta kobratu ezkero Gure bizitza ez bat dugu pasan Airoik erila saian sisketa kerietan Da iago dugu lekusokin ospatu kale antipajanez Ai, Maria Merse, Merse ditaz, zein godu gorai Bertxea saldu, beharko dugu eta bizi erret Zerxenita eskoazen dantzatzerak Niriet zain bezak ustatzen da zinoginikak <totipen> Ezin du gera baki ez especializatu Datzaita xola seka ezinak eran ez dan dena probatu Eta azken niko dia purdu da Taitur gina entorri asmotan Deltu denean berguta edarkera elkarrekin joan gara Ai Maria Merce Mersegita zein gutu borain Ertzea saldu behar dudu bizi errentan Maria mersen, mersen ditaz, goazen dut zatenan Niri etzen bezagustatzen, da zinogirik han Merse merse ditaz, zein godu horain Ertxe asaldu beharko dugu, utatizi errentan Haimaria merse merse ditaz, guazen dantzatzeran Iri etzen bezagustatzen, da Herri hotxak entzuten ari zarete antxeta irratiaren sintonian laroita puntu zazpi eta laroita mar puntu bost fm mundu hotsak eta esaten nizuen orain bai jungoera entzutera elkarrizketa hori italian nuklearren inguruan erreferenduma izan dute eta aitorrek, aitorre razkinek baiguzkiko kide batekin hitz egin du honen inguruan Baina ezker da, berdini arretzatzen ere. Bueno, ipatzen dugu, hor, Italian, kaldeketa izan dela, eta emaitzak baitare ba, esanguratuak, garrantzitsuak, edo beto esan da baitare historikoak. Zandezak ego, energia nuklearraren kontra kontraesta. Bai, bai, alaxe da. E, kontuan izan behar dugu, Italian bertan, amasei urteztela, ez zela horrelako, ez bakarrik ginexia nuklearra baizik eta egin diren konsulta guztien artean, guztien artean bat onartu e, bueno, ba, beharra deina boto lortu zuen uh -huh. Beraz ba, bueno, e, oraingo erreferenduma deigarri izan da, emasi urte ondoren, e, eta bereziki, da ba, bueno, e, bakitzen zein gaietako bat, energia nuklearen inguruko azelako. Uh -huh. Dudarik gabe horrek, bueno, ba, baitare eragina duela, ez bakarrik bakazonetan e, Italian, baizita eta baitare Europako bestelako herrialdeetan jakin izan dugu, duela gutxe baitare Alemanian, horrelako bueno, ba, baitare erabaki batzuk hartu zirelean, Euskal Herrian zer gertatzen da? Bueno, ba, Euskal Herrian, eh, hakingo duzuenez, ez dakaguz entran ukarrik, baina, bueno, nilagumatezen dut bezala, eh, leiotik desartu ziguten bat, ez? Eta, uh -huh. eta, eta gure mugatik 5 kilometrotara Gabeñako zentral e, nuklearra dugu. Beraz, ez da gure urrean, baina edozein istripu edo arazo gertatzen denean guregan eraginan duen eragina zuzena duen zentral nuklear bat da. Beraz, ba, baiakontuan hartzekoa da. E, goo bueno urte adaramatzagu eta gvslx ba mugimendu ekologistatik eta mugimendu gizarte mugimenduko hainbat eta hainbat eragile eta taldek urtegaramatzagu eskatzen garoina itzi dela bai arriskutsua delako zarra delako eta eta bueno ba herritarren gehiengoak eskatzen duelako kontuan izan garrainako zentralen nuklearrak berroi urte baina gehiago daramatsalai martxan, berroi urte bete dituela e, martxan eta eta bueno, ba gutxienez, gutxienez 2013 e, e, arte arituko dela lanean eta eta bere jabeak ba beste luzapen battan pentsatzen ari dia, bi eta eme dira 2019 urte martxan jarraitzeko. Beraz ba oso zentra zaharra izango litzateke eta datutxo bat emate dagatik Alemania aipatu duzunez E, Alemanian egun emerreti zentral nuklear daude Itxita eta Itxiteko en, zentral nuklearren adinia batentbestekoa 20 urtekoa da. Eh eraikita zeudena baino gutxiago e, irondute irekita. Eh eraikita daxieran espero zena baino gutxiago e, Garrean kasuan berez, usta alderantziz, ogeita gozturteko e, luzapena, edo izango zuela, edo bizia izango zuela suposaten zen, eta berroa gehi dara eta luzatzeko asmoarekin. Horre sinatik ez da harritzekoa, bain beste geldi ustegabeko geldialdi aldi, uste geldi aldi e, arrakala, eta hainbat e, arazo gehiago eukitzea. <coughs> Aipatu dugu, beraz, Euskal Luorreldetan e, bueno, zentral nuklearrik ez, egia da, bueno, ja duela urte asko eta asko erremugimenduek e, ba, lortu egintzutela, eta gauratu errada baita lemoizeko ba, proiektu hori baitarek elditzea. Hala ere, e, nola ikusten duzu ba, momentu honetan Estatu Espainolean hau da, e, kaldek eta referendun hauek e, baitare, ba, bertan zabaltzeko e, aukerak ikusten dituzue? Bueno, eh, batetik zure referentzia aproveitzatuz, haipatu noski duerigabe eh, hemen lan eta eta jende askoren eh, eh, esfortzoren ondoriz lortu zeral moiz ez, ez zidekitzea. Eta ustez gaur egun Fukushimako istripua ikusi ondoren, eh, hainbat pozik egun gudirela, orduan baiezkoa, E, esan ziotena lemoizi le izi, lemo izi jarri ez delako. Hori esanik, eta, eta, bueno, galderaren mamira haitzuliz, errezen numarenak guk egi esan ez dugu oso gertu ikusten. Kontuan izanik, e, zapaterok, ez lai gintzaldi horretan, baizik eta haia ja, aurrekoa, sa, duela zazpi urte, aginduzuela zorita eta garreinako zentral nuklearrak, estatu espeniareko zaharrenak, E, Itxin gozituela, autoritaren kasuan bete zuen, baina esan dizuen bezala, geroinaren kasuan ez. Beraz, hautez, <coughs> be, hautez promesa bat, betetzeko gai ez denak, e, baina zail ikusten dugu e, erreferendun bat deitzea. Baina, bueno, egia da baita ere e, mundu mailan, goza pixkatu aldatzen, ari dela ere, bueno, ninten personalki beintat ez dut ikusten e, EPE mozera, eta gutxinez zapateroren gabinete hau, errezen duen ma deitzen e, zentral nukleari errei bai edo ezetza bai ezko edo emateko Hala ere uste dut e, horretan zentratu garrirela inderrak alegia e, inongo eztabaidari gabe berriz ere geroinaren itxiera eskatzean e, bueno ba geroinaren eguera oso larria dela oso kontuan harteko dela uste dugu eta eta gaine enteko zentral energian nukleari da dukionean Benetan, en, guk dugu eseri behar dela eztabida serioa planteatu, eskandalizmotik kanpo, ba eh ba hor pixkat Alemaniaren gure sortzen bezela, ez? E, Belaxe pronuclearrak hasi esaten, ba co gehiago sortuko dela, eh dozinunetan eh medikuntzataraga Alemanian ez dela, bueno, apagoiak edo itzalk etak, eta gertatu daitezkela eta horrelako gauzak. Eta, bueno, ba, nik ustez denok in, alemanearen dugun irudia ikusirik ez dugu sinisten izten Alemanian horrelako apagoiak eta gertatu daitezkeenik. Beraz, horrek ariazten du, eztabaida tabaira alazai, bat emate balimada irtenbideak badaudela energia nuklearra batera dutzi eta energia beharrak asetzeko. Uh -huh, Zatik barra dugu alternatibak in, badaudela. Bai, bai, e, guk esaten duena alternatiba dut dela, alternatiba ez da bakarra. Alternatiba, nolabait, iruzuta betan oinarrituko genuke, ez da? Bata izan olitzatzea aurrezpen energetikoa. Gai bat, ia inox tratatzen ez duena, baina energia politziazitzekoan itsekiterakon oinarri-oinarrezkoa dena. Aurrezpen energetikoa. E, Horendik, ez dakigu oso ondo zenbat energia aurreatu daitekeen, E, Neurri gokia kartuaz, baina ba, esaterako diritxe egitezkeagien eruneko hogei edo goita gozta, e, konsumintzen dugun energia eruneko hogei edo goita gozta aurreztera. Eta hori oso kopura handia da. E, horrek, zentral nuklear batzuren energia suposatuko luke. Ez baten, batzuren energia suposatuko luke. E, bestetik, erain kortasuna. E, gaur egun, nazkagu guenain bat, e, e, ba, funtzionatzeko era, sistema, makinaria eta bat, Da arkitektuak daude eta eta bueno, eraikuntasan aurkuntzak egin daitezke dudarigabe. 3.-erarenik energia eta energia alternatiboaren eh e, gala pena. Bastabai da. Hor dago eta noski baita ere bestelako ereduen inguruko estabaida da, e, poliki poliki eh gizarteratzen e, Joango da eta zabaldu, zabaltzen e, Joango da. E, Dudarik gabe, hitz ba, oiekin e, gelditzen gara Garikoitz ez dakit zerbait gehiago gehitzeko duzun edo? Besteri gabe esatea e, maire antinukleara gero eta zabalagoa dela eta bendikan beste notizio batzuk ere ezagutuko ditugulan bideo horretatik. Uh -huh. Bausongi Garikoitz, mi asker gurean gaurkoan izatagatik. Mi asker Ba, energia nuklearra eztabaidan da eta energia nuklearraren aurkako borrokak e, Italian, Alemanian, Euskal Herrian munduan zehar oroar eta baita ere azpiegitura txikitzaien e, borrokak ere aurrera dihoazte Euskal Herrian eta hemen gertu horren adibide bat daukagu zeren urrengolarun batean gainturizketan ba, baserritar lurren edo nekazatitzan lurren eta azpiegitura txikitzaien aurkako deialdi bat duzute. Plataforma logistikoak Plataforma logistikoak, plataforma logistikoak, plataforma logistikoak plataforma Eundalaro goiektarean Nekazalur okupatuko lituzke lezo, lezo eta oiartzuko udalerrietan Nekazalurrak behar ditugulako Kaintsurizketan proiektu txikitzaierik ez, ez Ekainaren emesortxian lalunbata, ibilaldi informatiboak Irteera <gülüyor> Goizeko 10etan Lesoko plasatik. Urrullo, berrikoeche. Bacarrastegi, bacarrastegi, Granada, Bakarra. nada, abendaño. Eta Itxue baserri eta Lur kaltetuetatik zehar. Amaiketakoa Itxuen. Bertsolarriak. Bertako baserrien sagardoak. Hamaiera, orduba aterdietan, errekalde auzoko topoaren geltokian. ¡Gaintzulizketan, proiektu txiki zaierik! Es es es, ¡Es! ¡Es! ¡Es! ¡Es! ¡Anima Urrengo, larun batean beraz deialdi hori, gaintsurizketan zehar mendi martxa, nekazal lurren defentsan eta azpiegitura txikitzaien aurka, eta gukemen jarretzen dugu mundu hotxaken, eta urrengo gaiari ekingo digu hori baino lehen abestitxo bat, uda, udan sartu gara jada hola bait, naizta zehazki hogeita batean, hogeita iruan e, etorriko den, baina uda egunak ditugu eta udan ere, Ba, eguzki hartu eta herriotsak entzun Seren el hogeita 23 aurrera, ba 8etatik aurrera, herriotsak izango dutentsun gai ere antxeta irratiean. Somos, no tenemos, zute edonon, entzun dezake zute, herriotsak antxeta irratian acciones ni ambiciones ni intereses sin tener nada que hacer ni que ganar ni que perder aquí estamos también mando el sol tomando el sol qué más podría hacer yo en esta verdad de rincón y otra cosa que no setona Solación, en solación, en solación, Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, mi nico... Zaten nuen beraz eh, kainaren hogeita zazpitik aurrera murriztuko dugu pixka bat erriotsa baina zorzietatik zorzit eh, erdiak arte izango duzute ba, elkarteen nahotsak hemen anantxeterraiaaren sintonian laurogeitaderatzi puntu eta laurogeita hamar puntu Eta iraian ba, elkarte guztiak elkarte kolaboratzaile guztiak itzultzen dira etxe ontara eta herriotxa eh, proiektua ba aurrera doa. Mierda... Saioaren erdialdera iristen gera eta bestia entzuten dugun bitartean urrengo gaia prestatzen dut nik hemen, esaten nizuen saioaren asieran ba gure ohiko kolaboratzaiaak izango genituela saiontan mundu hotxaken eta lendabizikoaz e, Amnistia Internazionaleko Zermen izango da telefonoaren bestaldean izango dugu, hemen minutu batzuetara asio somos 20 genarios robe y aunque aquí nos tengan y aunque intenten jodernos nunca protestaremos y aquí nos quedaremos no moveremos ni un dedo pasaremos de todo de todo manda el sol tomando el sol Qué más podría hacer yo de esta mierda de rincón que otra cosa que no sea tomar el sol insolación desolación será el sol será calor o solo una furia Zeratxaldeon, Germen? Baizu direz, Zeratxaldeon? Zer moduz? Ongi, ongi, gozu da Parixen. Parixen, zaudela, iaxen, gaurkoan ez zaitugo hemen estudioan, baina behintzat, e? telefonaren bestaldean zaitugo, Amnistia Internacionaleko kolaborazioa egiteko, eta esan didazunez lehen, gaurkoan burundira eraman bergaituzu. Ara, bai, zenta ekenaren amaposta da Ego hasten da hobekieran berri zasten hauzi garrantzitsu bat Burundi herialaldeko hirina nagusian burzuburga deitua da hirina hori. Hazia den gaia nok hil Ernest Manhova. Amnesti internazionalek aurtengo txostenan aipatzen du, biztanda, errandez mani honoaren hil zehori eta um, imponitatea, biztanda ere torturak, asoak, desagerzeak eta horako asko um, giza eskubideen urraketak. Mai arduratzen da amnesti, dakizuen bezala, giza eskubideen urraketetaz uruneko, uruneko lur aldeetan edo erri aldeetan. Eta burrundi erri aldea ez dakizueber badan unten eh, Errepublika bat da nun ote da Urrun ala urro bil Inaiko urrun ez eh, da? Iduriz urrun, sí. eh? Mikkel. Afrika erdi erdian, Tanganyika ugartearen basterean da Rwandaren ego eh, aldean, Mugabat dute eh, elgar lotzeko, eh? Lotseko, eh? Hori da, Ur, benen urbilere, urun benen urbilere zenta adiskideak ditugun, guk uh, han uh, amnesti bayonako taldeak baditu adiskideak han, giza eskubideen militanteak, eta bayonara jadanik etorri direnak, eta maiz ere. Eta zer nahi izaz hemen ere atzopar izan ustegabean eh, ango adiskide bat gurutzatu eh, dut eta ara mintzatu gira gurundiko egoeraz bien aussi hori beraz, e, orai ya tinden au libéria de où il patout ernest manirumba et eh, manirumba den icà ernest manirumba est sagunassen bourundi au lan c'est le land valyouchata koulaietchoa et iten Olukom, zenta frantzisa dute eta kirrundi, eh, bigizkuntza ofizial dituzte, frantzisa eta kirrundi beren izkuntza. Olukom deitu korrupsioaren aukako beato kiaren lendakari ordeazen. Eta merkatu publikoen zaintzale ere gobernuko erakunde batean. Hildutelarik poliziaren korrupsioa feretaz zuen inkesta egiten. Era. Beraz, bimilata bederatzean, apirilaren bederatzean, eh, hildute, kausitu dute, Ernest Mani honba, odolestatua, eraila, kanibetu kaldika, bere etxearen aintzinean. Ikusi duten, bere etxeaz, enta ondoko hudan um, anintzan burundin. Bere dosierak odolestatuak ere eta hutsak, biztan da hildutenek hustuak zitustela. Kero, veraz, uh, lehen ausibat izan da, jaz. Uztai uh, lehen. Behinan, bon, uh, ez... Ez uh, xerioski uh, justizia zen uh, emeiteko. Bon, amas egi zon, baina, ba, ziren asko, amas egi zon, jujatu dituzte, baina, uh, ba, gizu laguntzaile batzu, edo, Ernest segitu zutenak, edo, hola, baina, ez, uh, ez biztan da, ba, ziren denetarik, polizia, zibil, gerlarioiak, baina, agerizen, ez zirela um, mani humaren hilzea manatu dutenak. Olida. eta su spektatu eh, larienak garantitsuenak duuen eh, accident ihesi egin dute. eta gero burundin berean badira asko eh, elkarte Giizeko bid defentxoreak eta giizarte civila arra azkara da eh, eta mai salada orain Afrikan. eta bedat beden inkesta egin dute et à bon est à qui nord benen vous êtes vous avez à quitter là l'idée fait il s'est battu il s'est nak va Ihilara Sinaidi touté militante, et ta liberté civile reine militanté ta liberté oliec Naidi touté ihilara si donc biourté olaïe ali diléla mais achwa qu'il s'est met achwa qu'était industrie téléphonos do histripou auto-histripou baté uh, les un projet tout à baten contrat ola alors Bera... Gero, gero beharpada e, amnestik zer egiten duen? E, aipatzen alduzun, oski? Bai, he? Eh? Hora, e, bigarren zatia e, hori da zer egiten du amnestik, lehenik beraz aipatzen du bere e, orteko txostenan, behinan gutunak igorri ditugu, horren aipatzen dut, zenta igorri ditugu, horai, egungo, Uh, egun hainzin behar ziren elduak burundirat, eta bedaz nori, ango burundiko errepublikaren lendakariari, pierren kurundziza deituada, eta uh, amnestik uh, asko gauza eta errekomendazio eh, galde giten ditu eh, delango gobernamentuari. Lehen abistanda justizia. Ernest Manihumbaren hilzearen ondotik justizia galde egiten du eta impunitateari uko egitea. Zenta amairu urtez gerla zibila ukandute eta ez dira dugiatuak horaino hilketak, haur soldaduen hartzeak, eh, emazten bortxatzeak eta olako asko hurrak eta ez dira bat ere dugiatuak. Hortuan berat justizia, gero beste griniak lehenik burundiko buruzagiek sobera luzatzen dutela, manihun baren dosier hori horren burutzea. Bestalde, galde egiten duam nestik ere, eta guk, beraz, ez gehiago mehatsurik isaitea, militante, gizaiskubiren militanter guruz, eta hango gizarte zibilaren kontra, eta bat irai, lau izen, eta hiru ezagitzen ditut, kurietarik, Sidou est un City Orière Orien Contradida Orien Arka Pacifique Ninina Zoé ala de la Coguerté Civile Reine Bourouda Forum Bategina Douté Gabriel Houfiri Olukom Ori euh Ernest Manironvalen ala Elcart Beda Pierre Claver Bonimpa, Bonimba Préchoeta Sardouda Sen Denait Tortouda Sawala et bat Solange Abonimana Beraz, lau horiek, eh, irrisko gaudian baitira, bat jadanik memento batez eh, gordea zen ondoko errialde batean, eh, joan denudan. Den moraberean, ez debekatzea, bilkura, ibilaldi edo manifestaldiak Ernest Manihun bakaren kasoaren inguruan. Zenta hori ere egiten dute manifestaldiak eh, debekatzen kaso horriboruz. Uh, Bukahetan eran ezake uh, Kaxo hori hori lotu behar dela amnetik diomezala impunitate ali hori dela hori um, um, arazo uh, uh, arazo garanzi txuena impunitatea txobela lusaz segitzen dela kotz impunitate hori burundin gerla zibilaren ondori etarik et uh, da bistanda eta arrêté nous mais c'est là il qui est tape ez dira vous izan auch schulder ob j'ai dit nest Madila la er, commission pour la vérité et commission pour la vérité et la réconciliation Daytoi il tribunal spécial près de Skid eta behar litazke horiek biak gauzatu behinan bon, gobernamentuak orai lusatzen du, ahal duen mezen takit sanguak errestan ibiliz. Hein? Gero elduden urtarilean alere behar litake unxalaz euh, de la Kokomision por la Verite hori zenta euh, lekukotax unen bilseko da edo son gende, E uh, gende perchou la et ma tige sonore min sensation al barakitzen ta an guri adiskizetali ke ta um, defencho le guissesque inden defenchuria da piona karutimana et ta mesuva tigoridaut me laisse gistanda et gandaut eltuten urtarileen unchalas de laco uh, e guialene choralasteco lantal de oli uh, gausatuko dela Hara. Gero, erraiten daut ere, gure beharra dutela, beti bezala, gure elkartasunaren beharra, berak erraiten daut, justiziaren alde, erraiten du berak, gerla zibilaren berriz, edo gerla zibilan ez berriz erortzeko, hori e, dute beren galdera. Beraz, ez da, debaldetan, ez ditugu, debaldetan igortzen gure gutunak, Mikel. Bai, bai, ikusten dut, bai. Ba, Jemen, mi ezker berriro egurean egoteagatik eta iraiera arte, zeren iraian izango zaitu hemen berriz, ba, mundu hotxak egin kolaboratzen, ez da? Bai, ah. bai, izanen naiz berri zuzenean. Gauri da. Gauan deneri. Berdi, naio. Naio. Duten garrantziaz jabetzeko, faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Entzun, antxeta, izatea. Ah. irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info Iru erriotxak Eta horrengo atalara pasatzen gera jarraian, kuba informazionen atala, tastas irratiarekin bat, ekoizten duten, eman kizuna. Kuba informazion. <risa> Kubari izango dugu izpide urrengo minutuotan ostegunero bezala, kuba informazioen.tv kubari buruzko webgune horretan argitaratutako bideoak komentatuko ditugu ostegunero bezala e, amaia Ruizgaz kuba proiektuko lankidearen kolanki dearen eskutik arratzaldean amaia arratzaldean izango. E, Kubako bost preso politikoietaz hitz egiten hasiko gara eta beraien askapen aldarrikatzeko kanpainarekin. Ala da e, Europaan nabian da Bospresokubatarra kaskatzeko sinadura bilketa, e, erronka milioi bat sinadura lortzea da eta bueno, ba zuen atzekimendu aderazioren oraindik aderazio ez ba bueno, webunea honakoa da, 3V Bicots, para los 5 .org.es. Bueno, eh 5 prosokua hoiek 13 e, urte daramatzate preso Ameriketako estatudatako kartzela batean, eh epaiketa edo saepaiketa bat egin scienten eta egozten scientena zen espioitza egin izana Kubako gobernuarentzat. Eh Kubako gobernuak berriz eh duena da beraiek, ba, bueno, ba, Kubako segurtasuna Ba, bermatzeko lanetan ari zirela, Miamiko babono badiz mugimenduan infiltratuta edo bueno, bertan zeu dela bakintza terrorist, de, ba, terroristak zaiezteko e, helburuarekin. Kontua da Eusskadikkubalkarteak proposatuta, Ba hainbat udalek, eh ba bueno, e, ba bueno askatzeko mozioak adostu egin dituztela, hain zuzen Arrasateko, Eskoriatzako eta Bergarako udalek, Euskadiko elkartearen egitasmoarekin bat egin dute eta gain, Durangoko udalak ere 5 presoko batarren gaineko aderaspen instituzionala kaleratu du. Eh, Pilar Saenz deugarte, Euskadi Kuba elkarteko lendakariak, asalio digu zein den, bos presu elkartasuna adirazteko ekimen honen abia puntua. La presentación de estas moziones a los ayuntamientos viene a raíz de la visita que realizaron a, a finales del 2010 Olga Salanueva y Adriana Pérez aquí al, al País Vasco. Ellas son las esposas de, de dos de los cinco ...cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos... ...y bueno, es, ellas hacen giras por a nivel internacional... ...por todos los países y apoyándose en el movimiento de solidaridad con Cuba... ...pues están reclamando que, que impulsemos acciones de, de apoyo... ...tanto para conseguir sus visados de visita como para intentar conseguir la liberación de esos cinco cubanos que ya llevan 12, 13 años ya llevan en, en las cárceles tras un juicio pues que no ha sido muy formal y lleno de irregularidades. Cubako bostentzat askatasuna eta eh, Mariela Castro, Raúl Castroren alabarekin jarrituko dugu. Hala da, elkarrizketa interesgarria egin diote Rusia Today telebista katean, hor du erdiko elkarrizketa, Mariela Castro, Raul Castro kubako presidentearen, eta Bilma Espinen alaba da, eta horren bestez Fidel Castroren hiloba. Egun kubako seksu eskuntzaren zentroko zuzendaria da, Eta, bueno, Mariela Castro elkarrizketa honetan, bere familiarekin duen arremana, e, bu, txeari buruz, e, buruzko horreitzapenak, angolako gerra, bos preso kubatarren egoerak eragiten dion sufrimendua eta morrua ditu izpide. Eta, bueno, ba, goita minutuko elkarrizketa da eta guk e, Mariela Castro nintzen baita bildu ditugu bi minututan. Jo soean muy apasionada y ellos que también, sobre todo mi papá es muy, muy apasionado y, y el mundo político es complejo y contradictorio tal vez prefiere que yo no viva esas contradicciones, los padres tienden siempre a proteger, aunque digan que no tienden a proteger tal vez se lo debo agradecer porque yo identifico mi participación política desde la participación ciudadana creo que me da más libertad incluso una vez me lo dijo mi papá me dijo que le gustaba mucho mi libertad que quería ser tan libre como yo. Me dignificaba ver a Fidel como el líder y no como el tío. Se pasaba bien en la compañía de escucharlo. Realmente teníamos deseo siempre de escucharlo, de hacerle muchas preguntas. Siempre el que ve a Fidel tiene ganas de preguntarle muchas cosas porque Fidel tiene respuestas para todo. Y además respuestas ingeniosas, respuestas inteligentes. Como Fidel decía, se apagó el sol en un segundo cuando cayó la Unión Soviética. Eso fue un momento muy duro y todo lo que vino después fue mucho más duro y el sufrimiento de lo que se iba perdiendo, o sea, todos los logros sociales que se iban perdiendo, eso fue se vivió con mucho sufrimiento a nivel familiar. Yo tengo un recuerdo muy clarito del Che. Una vez estaban haciendo un asado, estaban todos reunidos alrededor del asado, conversando todavía vestidos de verde olivo y el che, yo el recuerdo que tengo es que me gustaba mucho y yo quería siempre llegar a él y ...cuidadosamente para que no me regañara mi papá por estar molestando... ...mientras yo estaban ahí conversando... ...y yo llegaba cuidadosamente a saber Che... ...y todo feliz feliz, iluminada... ...porque recuerdo que era muy tierno... ...y ese espíritu transformador... ...de la realidad que planteaba Mars... Eh, ...a mí me, es una de las cosas que más me gusta en mi vida... Eh, ...esa vocación de transformar... ...buscando cada vez más justicia entre los seres humanos... ...me encanta y yo creo que... ...ahí también está marcado el camino de mi vida personali, profesional. Mariela Castroren eh, adierazpenak, eta eh, atal, estaditoso da hito zo oiko batekin namaituko dugu, falsi media? Ara ze da, falsi media atalarekin, 2000 bideoa gomendatzen dizuegu. Eh, Espainiara ekarritako preso oiko bat arrak eh, kuatarri buruzkoa da. E, ba hori, ba, Bartzeronako Euskal Herriko dozatuko hain batiritan kampamenduak antoratu dituzten ditarrak bezala, ba bueno, iru preso oiku batar, eta jen, amabo zenitarteko esomen daude e, Espainiako gobernuaren jarrarekin oso posik, azerre daude, eta haien e, ustez, Espainiako gobernuak e, ez duelako agindutako abete, eta horregaitik gozegre ba ingo dutela iragarri dute. Espainiara etorritako preso oiak, etorkinak bailiran tratatu dituztelako kezu dira. Otro señalaba que no podían asistir a seminarios para buscar empleo por no tener dinero ni para el transporte Como era de esperarse el primer problema de estas personas es el del dinero El dinero prometido por el gobierno español para nuestros gastos no se nos ha entregado hasta la semana pasada Nos están tratando como unos simples inmigrantes. anchetairratia.com Saioaren azken minutuetan sartzen gera, kuba informazioneko atal hori izan dugu, eta jarraian Bartzelonara goaz, Andoni telefonoaren bestaldean dugulako. arratsaldeon Andoni! Andoni, arratxalde hon! Andoni, arratxalde ba, Badirudi ez gaituela entzuten. Andoni, arracha el león Andoni, arracha el león Barazo, técnico aquí Hiz probatuko dugu, Andoni, Arratxalde hon? Bai, Arratxalde hori benago orain bai, orain bai Bueno, ze moduz abiltza, moduz daude gauzak Bartzenlona aldetikan Ba, bueno, ba, ba daude, Ezenberko Ba, bueno, eh, nik izan barako izanen eztela egon, eh? Baina, bueno, baina zeldean egon duna ez Eta, eta begire, bago izan jende oso Bago izan pasadan agatikan Zer jende asko eh, kartu homen dago izeko zazpiretan eran parlamentu parean, ambos milla bat inguru edo eta hartzen hiru ateak edo blokeatu egin omen dira baina bat libratu egin dute kargaka eta libratu egin dute eta politikoak orain ez pas dira eta politikoak orain pasatzekoan ba jendiakia poliziaren korgoilara puskatzen du Eta ba politiko bati kalbatutakoiotegula. Esan e, ba, beste bati. Esan berra bai. dago gure entzuleak kokatzeko gaur goizean e, basumilduek edo indignatuek bazeuketela horrelako ekintza bat e, parlamenturako sarrera ostopatzerako edo horrelako. Bai, esan berra, esan berda nadare, e, gaur e, presupuestoak erabogatzen diala ta presupuesto hautan ba, damakite, bueno damakite honeko 10 Mozketa edo eh, osa son zelan, osa son sektorean, ereneko hita pikoa ba, eskuntzan edo, eta jendea oso suminduta gago. Eta, eta, bueno, eta ba, beste lege batere pasatzen dira omni um, guztetzen dara, eta eta mila gauza represibo, eta mila gauza ba, ba, er, eskubina zibilpilio batzak egin beharituzte, eta jendea oso suminduta gagoa. Eta, bai, ba, bueno, eta orduan gaur eh, kontua do da, izan du da, politikariak edo, ba, politikaria ba bizka eta parlamentu nazartzen zutea. Eta zain da, ba, hainan eh, dibatean lortu gindalaz, eh, Artur Max eta beste dere vicepresidentea do, helikoptero nazartu dira, beste en una oitama zera diputatu dira eta 50 edo bakarrik sartu horitzan dira so, bueno. eta oso interesgarria da ikustearena maiatz 15eko mugimendu horrek aurrera dijoala eh, kanpamenduak akampalekoak eh, baltsatzen jun direla hiri desberrinetan baina ba, mugimendua hor dago ekintzakor daude eta jendia jarraitzen du ba ez bai men horren arabera enm differenta da la en esa movimiento 15m edo de la coalición horlako era baza, va lagor la construkturak, aterazar baza, ni importante neta len, len gunean zorra da eta, lengo, lengoza, lengoza, lauzoak, eta, dira eta eta hemen ba, e, a, borroka historia luze bat dago eta ordun pixatorik ertatzen da, ba e, e, atxaldean ba eta animo ketatzen hain edo hain zer ze, jende asko ba egonduan kontra edo ba, gente fuerte edo bat aritu ba, te, ba, dira, eta zen da, eta hemen bat ez entzen poliziak eta sentu barria, ez da keia violentzia dala, ez da lako ba da, eiteia, eta bueno, saitea eh, eta jo troco el diviso con las dos cerveiter igual está que baina chalden ez egon lasauso so so so son do ene bastante xa bainaileo i baina bueno eh plana zan eh ba irtzetea ere oztopatzea baina azkenean ezagitze bueno eman ez ez bate bat eginda eta eta generalitateko bueno soz plaza zen gaunela generalitatza udaletxea dauden ekora joan bokatuta eta orsentada batekin eta bueno naiko ondo baina sai te Bueno, la denuncia de la criminalización de la eta eta dira, auruk mast fenomeno eba biolentziaren monopolio eta ezpotza ukala eta biolentziarei eri bentziaren bildurtu dau, Zuloñatsaldean Gaston Carnicel baton Barcelona eta está está hon esa marazala Eta, bueno, pixkat, nik uste gaur bukatu bela eh, indignatuen edo enrealismoa, zena, ja prensak, zan dagoa, ah, zera, violentautu gara, eta gizarean dut guantos, eta, balditek honek ba, jende asko atzera botatzea, doa, hain naziragatean, jende guzti hau, horreleko, hain jatu izlau berreta, ba, iku gala atzea botatzea, azta ditu, balditek egala, iku gala, iku gala, Sakatza, ni bueno, ni gustu ez ala, eta ba jendeak ere eta ba ni gustu ja prozesu bat ere edo aro bat iretia la, joan dezake ez bueno, ba, abertu, bueno izango, izango dugu aukera ni gustu gai honekin jarraitzeko, ikusteko ba guzti bilakaera zein den, zeren gaur denbora amaitzen zaigu, beraz e, beste egun batean ea ea berri dugun zurekin Andoni, acaso hemen e, endaian edo irunera etortzaintzarenean? E, Ba, bertatik ez, eta ez telefonatik vale, bueno. Perfecto, naiz no Donian Aberi izatele zena daru zaldiako, bona? Bueno, eh? Ha, dos Andoni, ba, mi eskader berriro ere gurekin egoteagatik Aio Ba, vale, aio, aio Ba, esan bezala denbora juten zaigu Ba, esan bezala denbora juten zaigu Eta hemen, utzi behar dugu dena, mi esker, hau ez, barkatu, mi esker mundu, hotxak, herri hotxak entzute agatik, bihar bai, bihar hau zo hotxak. Eta gor, atu, egunero duzutela herri hotxak entzun gai antxeterratiaren sintonian, larogitaderatzi puntu zazpi eta larogitamar puntu bost fm-en, sortzi etatik bederatziak arte eta ordu bietatik, irua karte mi esker berriro edo eta ondo izan, naio apple lily my stomach's a confession enemy them be maker body thinking and I was coming um, operation now <tos> now new